i Sina i Svetoga Dupa. Evo nam praznika, braći i sestre, svetlog i radosnog praznika. I čusmo sad u Svetom Evanđelju, vidimo smo Satanu, gde pade s neba kao munja. I radujmo se, rekao je Gospod, radujmo se i ovome prazniku i svakom, jer naša pravoslavna vera puna je praznika, tako putujući iz praznika u praznik, a svaki nam je praznik mali prozor u, u večnost, gde se naša duša dodiruje sa onim večnim i besmrtnim. I tako putujući od jednog do drugog praznika mi preobražavamo svoj život i tako ga preobražavajući, ciljem je da uđemo na i neprekidni praznik gde ćemo večno praznovati gledajući lice gospodnje. Dakle, sama pomisao na smisao praznika i na ono što praznujemo treba u nama da izaziva radost, ali međutim, pogledamo u sebe vidimo da nema puno radosti u nama, ne te duhovne radosti koja, koja silazi s neba i uliva se u naše duše, već samo neke prolazne radosti koje su većinom vezane za materijalne stvari. A na tu temu žalosti i radosti, evo, govori nam i sveti vladika Nikolaj, pa bismo pročitali evo njegovu jednu besedu na tu temu, pa da je s pažnjom saslušamo. U svetom pismu stoji napisano, koliko je obećanja Božih, Hristos je da i Hristos je amin to veće bogatstvo sakupljate, to ste žalosniji. Što više znanja trpate u sebe, to ste manje radosni. Vaši preci pevali su vremena robstva, a vi tugujete u slobodi. Vaši preci išli su kao robovi da budu nabijani na kolac na kalemegdanu, ali oni su časno odlazili u smrt za krst časni i slobodu zlatnu. Trideset pokolenja srpskih nisu znali šta je to samoubistvo, a još u sto viste pismeni. Trideset kolena nije znalo da čita trideset slova Čirilovih, da niste vi zaboravili ona slova kojima čita i piše duša narodna. Ali vi znate logiku svoje slobode. Zašto vam je proviđenje dalo ovu državu, slobodu, bogatstvo i silu? A tuga tuga je avet koja truje čovekov život. A otkuda ta vaša tuga? Prvi uzrok je duh odricanja koji se osilje u celom svetu. Duh odricanja u ovom gradu nosi nekolicina ljudi, ali oni odriču sve i vi osjećate mraz, hladnoću. Oni oduzimaju od života, ne daju ništa životu, ali njihov sršetak je uvek strašan i užasan. A naš narod, preci naši, stotine kolena samo hrišćanski, oni su zasnivali svoju radost na onome u kome je sve da i sve amin. Onaj kome je rečeno u Svetom pismu, u Hristu da i amin. Na tome Hristu, na kome je sve dobro, zasnovao je naš narod svoju veru i za njega se prilepio svojim srcem i dušom. I od je poticala sva radost našeg naroda. Hristos je doneo svetu radosnu vestu. Nije Hristos doneo svetu religiju ili filozofiju, već radosnu vest. I nije se Hristos na krst razapeo da bi ovaj svet imao jednu filozofiju više, nego on doneo svetu i evanđelje, radosnu vest. I zato je naredio svojim apostolima. Idite po svetu i javljajte radosnu vest svakome. Te potvrde svih naših dobrih slutnji. To je opravdanje svega onoga što je najbolje i što srce ljudsko može želeti. Bila su vremena prašinom uprašena, strastima pokvarena, gresima razorena i smrću umrtljena ljudska srca. I to bedno srce ljudsko bilo je kao harfa čije su strune zarađale. Tada se javio spasitelj. Čula se njegova slatka reč. Ljudi su se počeli sećati svi onih božjih obećanja i reči koje su bile posute prašinom. Ta božanska čarobna muzika koju je umetnik nad umetnicima probudio u srcima ljudskim, Bruji po celome svetu do dana današnjeg. Šta kazuje i šta javlja ta muzika? Onima koji se pitaju ima li Boga? Radosna vest odgovara sa da i amin. Grešnicima koji se pitaju može li se čovek od greha očistiti? Radosna vest odgovara da i amin. Bolesnici se pitaju da li Bog hoće i može da pomogne, a radosna vest im odgovara da i amin. Robovima u lancima koji se pitaju da li će doći kraj našem robovanju, da li će nas uzariti sunce, radosna vest odgovara sa da i amin. Majkama koje tuguju za svojom prerano umrlom decom i pitaju se da li će se sa svojom decom ikada sresti. Radosna vest odgovara da i amin. On, Hristos, je sav pozitivan, nimalo negativan. On je sav svetlost, u njemu nema tame. Jer i pre njega bilo je mnogo učitelja roda ljudskog koji su govorili Ljudi, ovo je put, ovo je istina, ili ono tamo je put. Ali niko se nije usudio da kaže, ja sam put, ja sam život, ja sam istina. Sve što je potvrdno, u njemu je. A srce ljudsko, samo jedno ište. Ište potvrdu onoga što je u srcu upisano. Hladni razum često otkazuje srcu. Smeje se srcu. I odriče sve što je njemu drago, ali srce traži potvrdu bića Božjeg, srce potvrdu ljubavi Božje, života večnoga, carstva nebeskog. O srce, dubino tajanstvena, moste između ljudi i neba, nisi ti samo organ krvi, ti si organ duha, telo je samo šator duše, Živa duša, carica duša pod šatorom tela, legendarna pepeljuga, često je to i duša naša. Ali takvu dušu, takvu pepeljugu za nevestu traži carski sin. Jer u Svetom pismo je rečeno, ostaviće čovek oca svoga i mater svoju i prilepiće se ženi svojoj, I bit će dvoje jedno telo. I zaista, zbog ljubavi žene čovek ostavlja roditelje, ali zbog ljubavi prema Hristu ostavlja čovek sve. Hristos je iz ljubavi prema ljudima ostavio carstvo nebesko, horove heruvima, ostavio večnu radost, ostavio i sišao na zemlju da primi stradanja i gladi i žeđ i muku i bič i krv i smrt. Aradi čega je to učinio? Iz ljubavi neiskazane. To je plemenita ljubav koja obuhvata nebo i zemlju i sav vidljivi i nevidljivi svet. To je ljubav božja koja stvara neograničenu radost u srcima ljudskim. E takvu radost imali su preci naši jer su oni usadili u srca svoja duboko tu radosnu vest. Njom su se krepili, pod njesu dobijali mir i pokoj i snagu u vreme ropstva i u vreme slobode. I zato kod predaka naših nije bilo samo ubistava, nije bilo mnogo čega što je pusto što se vidi kod današnjih pokolenja. I zalo zidamo bele kule kad nam u srcima kamen stoji. Da. A drugi uzrok vaše tuge jeste traženje nove vere. Sreli ste ljude i sve više se mogu sretati u današnje dane koji kažu treba nam nova vera. Stvarati novu veru nije laka stvar. Ona se ne stvara mastilom po hartiji. Dolaze strani ljudi, prozeleti koji bune ovaj narod. Oni govore o nekoj novoj veri. Sad su došli da kažu našem narodu i posljednju reč, da im ni vera ne valja, da je sve to glupost. Zar je ono što je ovaj narod stvorio za hiljadu godina svoje balkanske istorije, sve nekulturno, sve glupost? Neki od ovih naših prostačina u fraku vataju se na ovaj lepak. Šalju svoje žene nerotkinje kod tih ljudi da ih nauče kako će rađati. Šalju svoju decu u škole tih ljudi dajući im mnoge pare. I sve to čine zato da se ne pokažu prostacima. A vi znate da se prostak najviše plaši prostakluka. Njima se čini pravoslavna vera prostačkom. A i gospod je rekao, hvalim te oče, gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboritih, a otkrio bezazlenima, što i pročitasmo u svetom evanđelju danas. A da li je, zamislimo se dobro, da li je pravoslavna vera prostačka? Da li je vera srpskih careva i kraljeva prostačka? Da li je prostačka vera ona, pitama s koja je razbila sve robovske verige, Zarije prostačka vera ona koja je ljude nazivala decom Božjom i bori se za slobodu dece Božije. Zarije prostačka vera ona koja propoveda ljubav svih naroda i prijateljstvo da se svi narodi vežu u jedno bratstvo. Zato ne tražite prostake po njevama i planinskim gudurama. Oni su ovde među nama po gradovima. A vera fina i otmena? Jesu li to fine i otmene vere koje stvaraju razdor među zapadnim narodima, gde su do sada rovarili? A po Beogradu se u jedan crni roj, čudna vojska, koja osvaja veštim rečima i lukavstvom, lažima. Srbi su uneli trojanskog konja u svoju prestonicu. Kad bi ovaj sveti hram mogao govoriti, samo bi dve reči mogao reći. O, zaluđeni, ne tražite prostake na njivama u planinskim gudurama, oni su ovde među vama po gradovima. Ne gledajte na njihov frak i cilindar. To su najveći prostaci u ovoj zemlji, jer su se već uhvatili za udicu prozelita. Oni govore... Ostavite tu našu prostarčku pravoslavnu veru da vidite kakvu finu veru vam propovedaju novi ljudi. Eto otkuda dolazi tuga vaša. Kule zidate, a tuga nas ubija. Eto kako znanje trpate u sebe, a smućeni ste, osjećate. Radosti nemate. Probudite se, obazrite se, Združite se da ne budete opet zarobljeni. Narod se naš od uvek bori za slobodu. Znajte da su te prozelitske vojske isto pokušavale po Rusiji pravoslavnoj. Ako želite radosti, bežite od odricanja. Amin.